Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu moiseguran siguran. la Europa FM. Da, se spune că situațiile limită fac din oamenii obișnuiți eroi. Doamnelor și domnilor, se fac 10 zile de când mărșăluim prin București, pe străzile marilor orașe, ce marilor orașe, aseară oamenii au ieșit și la Alexandria, în județul Tellerman, și la Severin, în județul Mehedit, înțeleg că au fost vreo 25 de oameni care au protestat împotriva unor ordonanțe de urgență. Dar se fac 4 ani, nu 10 zile, se fac 4 ani de când Societatea civilă din România încearcă cumva să reziste legalizării sub o formă sau alta a hoției. Faptul că aseară au fost, după unele surse, aproape 100.000 de oameni, 100.000 de români în stradă, nu ca să ceară salarii mai mari, sau pensii, sau căldură, sau mâncare, faptul că nimeni n-a organizat acest, aceste proteste, mie îmi spune că ceva s-a trezit în națiunea noastră ca jurnalist care urmărește această națiune de 23 de ani, se fac în curând. Vă mărturisesc că am visat această clipă, dar n-am sperat cu adevărat să o și prind. Mă așteptam ca, la un moment dat, bătrând fiind cu copii mari și nepoți, să văd așa o națiune care își poate depăși nevoile imediate și unită într-un soi de conștiință civică superioară să ceară altceva, să ceară ceva pentru viitor, să ceară cinste, corectitudine. Cam asta se întâmplă în aceste zile. Și totuși, în stradă, cum vă spuneam mai devreme, 100.000 de oameni înseamnă doar 0,5% din populație. La fel ca și după colectiv, v-am avertizat și atunci, acei oameni, acele mulțimi de oameni mari, nu sunt în mod necesar reprezentative pentru națiunea noastră, dar sunt importante pentru că sunt partea activă a societății cea care o mișcă, care o duce mai departe. Învățăm de multe ori la o istorie că poporul a făcut și poporul a adres. Da, e adevărat, poporul face și poporul drege istoria, dar de fiecare dată există unii care duc poporul pe o cale sau pe alta. Mândru că trăiesc aceste zile, vă dau prilejul să comentăm ultimele evenimente la România în direct, o emisiune care este a dumneavoastră, întrebându-vă dacă suntem mai uniți sau din contră mai dezbinați după ceea ce s-a întâmplat în România. 0372069599 este numărul dumneavoastră de telefon la care puteți suna pentru a intra în direct. Bună ziua, Horațiu! Bună ziua, domnul Petranu. Petrano! De celălalt Horațiu. sunt, eu sunt Guran. Ah, îmi cer, îmi cer nu e nicio problemă Lu Petrea nu-i se e, întâmplă mai des decât mie Da, mai e bine atunci e, e, e, mi vine greu să vorbesc E prima dată pentru când intru în live undeva la o emisiune de genul ăsta Și mi-a plăcut tema și de asta am vrut să, să intervin Și îmi pun o întrebare și nu înțeleg e, Și -o zic în felul următor În momentul în care ne întârântăm unul împotriva altuia Oare suntem mai dezidinați sau suntem mai uniți? Și aici stau și încerc să-mi răspund la întrebare și nu mă reușesc. Eu cred că în momentul în care ne întărântăm, unul împotriva celorlalți sunt mai dezvinați. Asta e un ce spune, ce afirmați dumneavoastră. Dar cine împotriva cui? Acum? -și cum e? Eu acum zis, fac o paranteză. Sunt un fost ușcăriaș, Care Asta e. Eu la vremea mea am greșit, n-am făcut pe Adapta pentru ceea ce am făcut. Așa. Și am fost privat de libertate. timp de trei ani de zile pentru fapta care am făcut Singura okay. întrebare, și mă uit la eu, în momentul când am fost condamnat, am fost comandantul condamnat pentru un articol de lege. Și este un alt articol de lege care zice în sală următoare. Suprafața minimă a unui deținut care trebuie să o aibă în, uh -huh. la pedapsă se referă la metri pătrați, 4 metri pătrați pentru persoană și 6 metri cub de aer. Uh -huh. Dacă eu, în momentul când am greșit și am ajuns la pușcărie, n-am respectat o lege, cel care trebuie să mă păzească sau să, sau să mă țină la pușcărie nu trebuie să respecte și legea, Acelea, sunt, acelea de sunt, de niște norme, sunt niște norme, într-adevăr, și niște convenții la care faceți dumneavoastră referire, care sigur că ar trebui respectate. Chiar... Ce facem? A, asta mă refer, ce facem cu condiții umane nu, care. Haideți haide să o luăm altfel, Horatiu. Da. Uitați, de când da. a izbucnit scandalul ăsta, procurorul general, în prima zi, procurorul general da. a ieșit și a zis. Vedeți că sunt o grămadă de unități militare dezafectate, puteți foarte Spiu, repede astea, astea le puteți pe termen lung ce faci nu nu nu nu nu, se... nu nu nu nu nu asta se nu nu nu nu nu horazio asta se poate pe termen scurt se poate imediat de când de, de pe, azi, pe mâine? câteva luni deci, Știi ce, ce înseamnă câteva luni de zile stat în condiții inumane? Știu ce înseamnă patru ani de când Eu vorbim stat, despre -am asta? Am stat, am stat 25 de oameni într-o cameră de 21 de metri pătrați. Și am toată de compasiunea de... pentru dumneavoastră, dar cu dumneavoastră. Era, am, am, am greșit, mi-am făcut pe Dar mă uit, am un ordine, 433-2010. Curați, ascultați-mă puțin. Da, vă ascultăm. Dumneavoastră sunteți conștient că de patru ani de zile vorbim și se invocă exact acest lucru, de 4 ani de zile și nu se întâmplă nimic? Adică, cât de proști să fim ca să nu înțelegem că acești oameni folosesc, de fapt, și mențin acele condiții pentru a-și da niște amnistii pentru ei. Știu, nu am niciun partid meu politic. Atunci să fac politica cei care sunt politicieni, care sunt oameni de afaceri să nu beneficieze, să beneficieze cei amărâții care stau. Știți ce înseamnă 25 de oameni în 21 de metri pătrați? Coratiu, ordonanța cu grațiere este dată pentru domnul Dan Voiculescu. Să ne înțelegem. Nu, nu, nu știu nu, Vă spun asta, eu numai pentru, dan, amări, numai pentru dan, dan Voiculescu. Mai iar. bine dăm o ordonanță și spunem să iasă dan Voiculescu. Și gata. Ce, ce da, bun, da, atunci ce facem cu amărurii care sunt în pnc și cețienui, care păi v-am explicat, nu de la mine, că nu mă pricep la asta, dar a venit procurorul păi general și a zis: Avem unități militare. În câteva Știu luni de zile, dar, zile unitățile militare nu, respective poate, pot vor, fi reorganizate. Păi, nu, nu deci, înseamnă personal întrevedoio. Știți cum? Cine a fost într-un penitenciar, știți ce înseamnă ce sunt într-un Dar Trebuie să începem deci, de undeva. De nu, are, nu, are, nu are, nu are, cum în câteva luni de zile. Pare rău să vă spun. Scorați, ascultați-mă puțin. Avem da. o problemă în țara asta cu hoția. Avem o problemă. Eu sunt de acord, așa este. Dacă, dacă acum facem o eliberare masivă, iar problema nu se va rezolva până la sfârșitul anului și sunt studii care arată asta, penitenciarele vor fi din nou pline. Știți cum mai? Să vă spun un lucru. Noi, din cauza copacului, nu vedem pădurea. Din cauza la câțiva politicieni, nu vedem amărății din spate care stau și sufere. Că știți de ce nu spun un lucru? Nu, încă și o dată. Aș vrea toți cei care au protestat să meargă măcar în vizită. Nu, o încă o dată, o dată Horatiu. Exista, am vrea să facem pușcării civilizate. Bun, și atunci creați-ne cu știți de ce? Eu mă uit cu deci. Legea respectivă este în vigoare, nu este abrogată. Am înțeles, în Horatiu, care... încă o dată. Încă primit, nu înțelegi care m-a trimis, Nu e normal să o respecte și el. Ba da. Ba da, dar încă o dată, înțelegeți că ei mențin această stare tocmai pentru a avea pretextul de a-și amnistia niște lucruri? Da, sunt de acord și scumă, să vă spun cu un lucru, mai P este vorbă, decât, decât, decât un om nevinovat la pușcărie, mai bine 10 în libertate. Păi dumneavoastră Acum ați -a intrat azi. nevinovat la pușcărie? Nu nevinovat, Păi nu, și atunci dar, despre ce vorbim nu, aici? Dar, este, o secundă, este o vorbă. De un om nevinovat la pușcărie. Păi de cum vorbim despre oameni da, nevinovați da. la pușcărie acum. Păi nu, nu, nu, nu, nu. Dar despre ce vorbim? Despre oameni vinovați la pușcărie, nu? O secundă, secundă am făcut, făcut o paranteză. Deci, Așa. noi pentru câțiva politicieni care o să beneficiezi de legea asta, da? de fapt o să alte câteva sute de deținuți în condiții umane. În primul rând, vă sfătuiesc să intrați pe site-ul Europa FM dacă nu aveți posibilitatea să intrați pe site-ul guvernului. Și o să vedeți acolo un raport făcut, atenție, pe site-ul Guvernului României. Este de pe data de 20 ianuarie 2017, un raport făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor, care arată că în ultimii patru ani numărul de în România a scăzut de la peste 33.000 la 27.000, că s-au mai îmbunătățit condițiile atât cât s-a putut îmbunătăți, fără investiții majore însă, fără ca cineva să facă ceva foarte concret în acest sens. Toată această discuție, sigur că e importantă și e serioasă. Într-adevăr, nu vrem ca închisorile din România să fie niște locuri de tortură. Dar aveți grijă, toți cei care sunteți interesați în problema asta cu grațierea. Este folosită de ani de zile și menținută starea aia pentru acest moment, ăsta pe care îl trăim acum. Îmi cer scuze de la ceilalți că v-am ținut atât pe fir. Mi s-a părut important, indiferent că Horațiu a fost sau nu a fost, un, fost uh, un condamnat. 0372069599. Cred, pe de altă parte, că această discuție cu Horațiu a fost o bună lovitură de începere pentru uh, dezbaterea noastră de astăzi. V-am întrebat așa, suntem mai uniți sau mai dezbinați după ceea ce se întâmplă în țara noastră? Traian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Nu știu, am avut... Uh... Nu știu dacă pot să-i spun plăcerea, să fiu pe Lido când a plecat, când Ceaușescu și-a luat zborul cu elicopterul. Cum să fiți? Dacă zic, pe hotel Lido am fost când și am plecat cu elicopterul. Cum pe hotel? Sus deasupra? Da. Așa? Sus deasupra. Sper să-l pot vedea și pe Dragnea. Nu neapărat cu elicopterul. le dar de nu ce eu ți țară. Să... Hai să vă mai aduc niște informații ca să înțelegeți de unde și asta, coordonanțele de urgență. Mâine începe un proces în România. Al doilea proces al lui Dragnea. Știu, știu, știu. E atât de evident încuream. că a vrut să rezolve problema înainte să înceapă procesul, că altfel nu se justifică ordonanțe de urgență. Are a, parlament, a... are... Mă înțelegeți. Acum mai are pe cap o problemă. Președintele ne-a ne chemat la referendum. Le va fi foarte greu să dea chiar și o lege știind că poporul este chemat să se pronunțe, să dea o lege înainte. Da. Uh, să nu știu. Am... Eu nu știu. Cred, Cred. Cred că uh, e un vis urât ceea ce trăiesc Cred că sunt un personaj din picturile lui de o să mă crezi. Sincer, răspund din suflet. Am trei copii, trei români, deci trei copii am, dar cred că -i iau la subrați și, și soția la fel și plec din țară. Tocmai acum, vreau... că națiunea noastră s-a trezit? Deci, ascultă-mă. Nu, păi, mi se dă de ales. Uh, mi se dă de ales. Uh, a, să, să nu cindeți. Mm. Nu suntem, de, nu suntem, de, nu suntem de zi, și, și O să merg în fiecare zi. Uh, uh, ce vreau să-ți uh, să uh, să uh, să spun? Uh, nu, nu, eu Deci unul nu, nu Refuz, refuz să, uh, să Cred că o, se, o să întâmple același lucru Copiilor mei Ceea ce uh, cum, de, ceea ce, uh, ce pătesc eu acum Să mi se spună pe sub un sau printre dințe așa foarte scrucia. crucea Dar de ce trebuie să-mi porț eu crucea asta până la urmă? De ce, de ce trebuie Păi nu, zău, de ce de, Oare atâta timp, băi, nu știu Suntem chiar atât de bătuți în cap eu nu știu, nu pot, nu, nu, nu, nu pot să... Manifestația să... de eri vă arată dumneavoastră că suntem atât de bătuți în cap, tren? Nu, nu, nu, mă refer la alegeri. Nu, cum lăsați să ia... alegerile. fiecare. Yes. ei n-au spus așa ceva în campania electorală, deci nu pot invoca acum asta cu am câștigat alegerile. Dacă ai câștigat alegerile, cum zicea Petreanu dimineața asta, nu înseamnă că poți să jefuiești o bancă. Sau trezoria statului, care nu e o bancă, e un cont în Banca Națională. Deci nu înseamnă că poporul ți-a dat mandat pentru așa ceva. Pe de altă parte, starea de tensiune pe care o simt la dumneavoastră, Traian, înțeleg că sunteți unul dintre cei care au mers în stradă, asta e o chestie care mă îngrijorează. Pentru că uh, această stare de indignare și de tensiune crește de fiecare dată după un astfel de protest. Dacă, el, dacă acest mesaj este ignorat în continuare, această stare crește. Și așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, nu e de dorit să facem încă o revoluție în România. O evoluție este de dorit, o revoluție. Revoluția e o mișcare violentă, care aruncă o societate înapoi, înainte de a o lăsa să meargă înainte. E un proces de descătușare, dureros. Mie mi se pare că națiunea noastră a evoluat foarte mult și mă bucur pentru asta, însă nu doresc să ajungem la o revoluție. Nicolae, bună ziua! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, faptul că societatea civilă în România s-a trezit, se trezește, se mișcă, mi se pare un lucru foarte bun și îmbucurător, pentru că se face ceva. În al doilea rând, contextul internațional în care actual, cu Trump în America se face ceea ce face, cu brexit Europa, cu alte chestii. La noi, ăștia care ne, ne conduc, se ocupă, cum spunea cineva zile trecute, de niște găinării care ne fac de rușine, nu doar în Europa, în toată lumea. Și apropo de întrebarea care ai pus la începutul emisiunii, sincer, mie mi se pare că suntem dezbinat. Pentru că, zic, întâlnesc oameni adesea psd ul să zicem, par tot, vă lasă creier, indiferent de pregătirea pe care o au. Nicolae, întrebarea mea este, ieșiți de pe speaker, vă rog, altfel voi fi nevoie să scurtez discuția cu dumneavoastră, că nu s-au de foarte bine. Nu, nu sunt, nu sunt pe speaker. Atunci nu aveți semnalul foarte bun. Vă mulțumesc de pentru opinii, Nicolae. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, și vreau să fiu bineînțeles, este dacă după aceste evenimente suntem mai dezbinați decât cât eram înainte. Sigur că, până la urmă, suntem o democrație, fiecare are dreptul la opinia lui și chiar eu, de la acest microfon, v-am spus, democrație înseamnă, în primul rând, dreptul de a-ți pune opinia și atunci când ea nu este majoritară. Cătălin, bună ziua! Salut, Moise, mă bine? Foarte bine! Uh, salut încă o dată Răspunsul la întrebarea ta e unul greu Urmăresc cu mare, mare interes Mă străduiesc să vă pun teme grele aici În general, să știți, sunt gândurile mele Apăsările mele E, de. e destul de ușor să fac emisiunea România În direct, doar să vă spun ce gândesc Poftiți, Cătălin da, Dacă ne raportăm la oamenii din stradă E clar că suntem tentați să spunem Că suntem uniți, însă dacă schimbăm un pic din telecomandă postul TV și vedem un titlu cu iohaniștii, de acum nu mai suntem băsiși sau, nu știu, Dumnezeu știe ce altceva, cred că asta e o, o incitare la, la dezbinare și nu poate fi catalogată ca fiind drept altceva. De aceea, pe lângă... Haideți să vă spun o întâmplare mișto. Până mai devreme a fost dezbatere la Ministerul Justiției cu... Ordonanțele astea. Deci a făcut domnul Iordache? Doamne, dacă nu-mi vine să râd de omul ăla, e din Caracal, v-am mai zis și l-am spus tot. Deci a, ea, el a interzis, a zis prima dată fără presă, după care a zis cu presă, dar să nu se transmită. Normal că jurnaliștii aflați acolo au început să transmită live pe Facebook, cum facem și noi acum, în momentul ăsta cu emisiunea România în direct. Și tot veneau diversi care îi spuneau, Vedeți că se transmite în direct, vedeți că se transmite în direct, și asta nu înțelegea, dar acum se transmite în direct. Uite, <laughs> cu telefoanele și cum. Ei nu înțeleg lumea în care trăim, la fel și cu televiziunile astea despre care vorbiți dumneavoastră. Sigur, și am mai discutat despre asta. Părinții noștri sunt captivi. Ai, ai. Nu au. Cum, cum spunea tot la noi la radio cineva, ei sunt. Practic, televizorul este o altă realitate decât aia chirilă spunea, decât aia rece, decât camera rece și urâtă în care trezi, decât viața de zi cu zi, decât pensia de 5 600 de lei, ei, televizorul este, în momentul de față, este o capcană în care se află o parte din generația, o parte a generațiilor României. Aici, asta e un, un subiect sensibil pe care vroiam cu tot din adinsul să ating la sfârșitul conversației și venea ca o rugăminte către cei din generația noastră, am 34 de ani plus minus 10 ani, să zic așa, ca să încadrez oamenii, cei care bănuiesc și sper eu, am credința că ne folosim un pic mai mult materia cenușie de pe, care, pe care o purtăm pe, pe umeri, să... Să ne ajutăm părinții să iasă din, din închisoarea asta, pentru că putem. Eu am făcut un experiment, fără să vreau, am trăit un experiment, intram în discuții interminabile cu părinții mei, uh, strict de politică, și întrebam și le ceream părerea de ce votează cu ea și de ce îi și De ce nu mai vorba niciun... de votat. Nu vorba nu, de, de ce vot. vor, de ce îi cred, de ce orice altceva și de ce nu sunt alături de mine. Și am, am, am găsit o chichită prin care eu pe părinții mei am făcut să-mi fie alături. Uh, mi-am adus aminte la un moment dat că părintele, orică e mamă sau tată, nu contează, va face orice pentru copilul lui. Era un paradox că la, pe partea de politică nu făceau ca mine, dar i-am rugat în momentul când i-am rugat și am spus, băi, vă rog frumos, generația voastră nu a fost capabilă, nu, eu nu vă blames pentru că știu în ce condiții au trăit ei înainte de revoluție și nu au pornit cu aplombul pe care l-am avut eu venind în clasa întâi imediat de, după revoluție. Nu au, Ei chiar dacă au acces la informație, nu pot nu știu să o folosească, dar dacă îi rogi să fie alături de tine, de tine și de nepoților, eu cred că aici îi putem mișca și îi putem descătușa, să facă asta pentru noi. Cătălin, încă o dată, dezbaterea în esență acum nu este una politică. Se încearcă politizarea ei, dar dacă stăm să o analizăm și să ne uităm la despre ce vorbim, o să ajungem la concluzia că de fapt acești, această sută de mii de oameni, să zic Punem o așa nu știu, ori fost 90, 80 sau 100, până la urmă nu mai contează. Acești oameni nu fac decât să ceară ceea ce au primit de la părinții lor, niște valori fundamentale de bază. Să nu furi. Asta e o chestiune de bază. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, Cornel, bună ziua! Bună, mă mă bucur că am toată legătură cu. Tine, îți urmăresc emisiunile mea, aproape zilnic. Uh, mă auzi, da? Și vă mulțumesc, dar nu vă mai mulțumesc ca să nu pierdem timp. Așa. Ideea mea este că în România, din păcate, este o țară în care cei care se descurcă cum poate. Nu există o rețetă pentru care poți ajunge să faci ceva în viață. Că e vorba de profesor, că e vorba de medic, că e vorba de mecanic auto, nu există o rețetă, din nou, repet, da, nu ajunge așa ceva. Ba, ba nu e adevărat, vă contrazic, există. Există o singură rețetă, instrucția. Teoretic, practic, de multe ori trebuie... Ne lovim de faptul că trebuie să ai o cunoștință. Nu, Cornel, fel, Cornel, nu suntem de acord. Bunicul meu, da. fie țărna ușoară, avea o vorbă. Și am scris despre asta la un moment dat în articolul găsit pe bizidei.ro. Zicea așa, deci bunicul meu a ajuns spre apusul vieții sale, nu mai înțelegea lumea în care trăiește. Bunicul meu ce apist. Nu mai înțelegea lumea în care trăiește pentru că nu, nu găsea oameni să-i spargă și lui lemne cu bani din cauza ajutorului social. El care trăise în comunism nu mai înțelegea capitalismul, dar tot timpul a avut o vorbă. Câtă vreme am două brațe și sunt sănătos, nu o să mor de foame și n am murit de foame. Aceasta este instrucție, educație de bază, educația muncii. De la asta și până la, nu știu, facultăți de, ce vreți dumneavoastră, facultăți de inginerie spațială, tot instrucție se numește, educație. Dacă da. ai măcar educația de bază, număr de foame te scurci în, în, în viață, cu educația muncii însă, și a cinstei și a corectitudinii, dacă ai o școală, un liceu, o școală de meserii sau o facultate, aceasta este singura rețetă de a te descurca în viață. Iertați-mă! Dar, din păcate, sunt atâtea cazuri de oameni care reușesc și care nu aplică neapărat uh, ceea ce spuneai tu. Da. De la uh, director de instituții Da. Societatea medicale... noastră. Societatea noastră reprezintă un mediu ostil, pentru că nu este o societate meritocratică. Pentru că este da. parazitată de aceste interese de care vorbiți dumneavoastră și de niște obiceiuri, noi le zicem, balcanice, dar ele sunt vechi, să știți. Sunt foarte Conic, vechi. Da. Sunt pre-medievale de fapt. Dar trecem Ca peste chestiunea asta. să revin la ideea mea, da. a, asta zic eu că naște foarte multe frustrări. Și în general lumea are multe frustrări din, din pricina asta. Eu văd mișcările astea de stradă, că e vorba... Că iată lumea pentru Iohannis, că e și pentru Băsescu, că e și pentru colectiv. Eu le văd, de fapt, materializarea frustrărilor acestea, aceste ieșiri în stradă. Lumea pentru câteva zile, mi se pare că o să aibă un scop adevărat în viață, acel scop care și l a pierdut datorită faptului că s a uzat prea mult încercând să-și împlinească visul. Și pentru câteva zile, dar are acel scop. Uh -huh. să... Îmi pare rău să vă, spun. vă contrazic. Sunteți de la Timișoara, după accent. Greșesc? Nu, nu, sunt din Ardea, din uh, Alba. Mai greșesc și eu. Vreau să vă povestesc așa. Seară, uh, colegii mei râd de mine de câte ori mergem pe undeva că eu nu fac poze cu nimeni. Eu nu suport chestia asta. Eu consider că jurnaliștii nu sunt Florin piersic să stea la poză și aseară la, pe stradă țin minte și nu o să oi eram pe la scala erau un cuplu foarte drăguț, nici nu am văzut foarte bine la față că era, veneam, era în fața mea așa a nevestemii cu un copil foarte mic în brațe, foarte mic, adică avea 3 luni, 4 luni, frig trăgeau un pic și vântul și le-am cerut permisiunea să le fac o poză. Și, mă rog, și ei au vrut să fac o poză, până la urmă am acceptat și eu, le-am cerut permisiunea să le fac o poză și să o pun pe Facebook. După care nevastă mea mi-a zis vezi tu geaca aia de pe omul ăla, e o geacă destul de scumpă, să știi. Oamenii ăștia care au ieșit acum în stradă, Cornel, nu sunt în diparul pe care îl desenați dumneavoastră. Nu sunt oameni care n-au reușit în viață. Din contră, aș spune de foarte multe ori, sunt oameni care nu au nevoie până la urmă, nu interesează nimic. Nu, se pot descurca și singuri. Sunt oameni care nu cer ceva de la cineva, de la statul român. Cer un singur lucru. Un alt viitor, o altă perspectivă pentru țara noastră. E, întrebare. Grea. Grea întrebare. S-ar putea să prelungesc emisiunea. Îi dau un mesaj, fiu acum să văd, dacă mă lasăm. Acest, aceste mișcări, care pentru unii sunt absolut de neînțeles, sunt convins de asta, ne unesc sau din, din potrivă? Ce spuneți George, bună ziua! Bună, Moise! Uh, ce să zic? Îmi plac cei care au ieșit în stradă, nu am fost ei sunt din Iași. Uh, simpatizez și sunt aproape de ei, simt că uh, rezonez cu ei, în schimb, uh, simt că mă îndepărtez de părinții mei. Uh, ei au altă viziune, cu toate că nu sunt împreună, urmăresc probabil același post de televiziune. Și atunci... Uh, am aceleași păreri, nu am cum să-i combat cu niciun fel de argument și din cauza asta nici nu vreau să nu știu, am preferat cel puțin acum jumătate de oră mă cercasem puțin cu taică și am avut noroc că -a... a rămas fără semnal la telefon <gângă> că s-a întrebat cearta nu, nu e o, o soluție asta, să știți Cearta Eu nu e o soluție acela, cert, dar ei sunt foarte focați și sunt foarte, uh, nu știu aprinsi pe tema asta Archeția costă de lei de om și 30 de lei de câine. Mi se pare o wow. Nu știu cine o poate crede. George, pe de altă parte, ok, vă mulțumesc pentru, uh, pentru opinii. Între timp mi-a răspuns și directorul nostru de programe, domnul George Zafiu. Îmi spune că o să prelungim această emisiune până la ora 14.30. Uh, pe de altă parte, sigur că... Această propastie despre care dumneavoastră vorbiți între noi, generația activă și cea a părinților sau bunicilor noștri, ea exista și până acum. Exista până acum? Întrebarea este cum va evolua de acum încolo? 0372069599, bună ziua, Codruț! Bună ziua, Moise! O să încep cu salut, națiune, brav, națiune! Așa e, istoria o fac popoarele și națiune, dar prin vârfuri prin cei care au curajul să vorbească. Și eu cred că o să ne unească întâmplările astea, pentru că cei ce au ieșit n-au ieșit pentru ei. Au ieșit pentru un principiu. N-au tot absolut nimic pentru ei. Și n-aș vrea să înțeleagă greșit ceilalți, mai ales cei care au, uh, au un motiv subiectiv de a susține întâmplările astea ale guvernului. Pentru că nu am ieșit împotriva celor care sunt deținuți, ci am ieșit împotriva cazurilor particulare care se doresc a fi rezolvate. Bineînțeles că trebuie rezolvate situațiile din pușcărișe. Și aici rezonez cu totul cu argumentația prezentată de tine la început primul interlocutor. Bineînțeles că trebuie rezolvate. Dar asta nu va rezolva problema morală a noastră. Noi avem nevoie de să ne regăsim busola morală. Să nu mai avem modele printre cei care reușesc fără instrucție. Și aici mă întorc la o altă argumentație. Sunt oameni de succes, dar ei nu sunt prezentați. Ne deci sunt prea puțin popularizate situațiile în care oamenii au o viață decentă și normal în România fără să fi făcut șmecherii, fără să fie vedete ale momentului prin nu știu ce, ilegalități. Eu cred că, ușor, ușor, așa cum acum 25 de ani aveam discuții cu părinții pe teme de FSN și ne -FSN, tot principiale, oamenii se vor convinge. Eu salut în primul rând că a apărut un actor politic important. Strada, oamenii neinteresați, oamenii care nu vor și nu vor crește nici de salariu, nici de pensie, nici de avantaje, ci oamenii care vor să-și crească copiii într-o Românie normală, într-o Românie în care dacă se respectă legea, ai șansa să ai o viață mai bună, pentru că ne întoarcem la ce s-a întâmplat acum un an, corupția ucide, am avut dovada pe viu, nu o să mai așteptăm pentru că am simțit-o. Nu o să așteptăm să se întâmple ceva groaznic, să vedem cât de rău și cât de mult pe ne aduce corupția. Eu cred că nu atât persoana uh, proprietarului de trus sau a liderului politic care vor scăpa, ci principiu că oricine va fi la putere ar putea să se autosalveze, uh, ne face foarte mult rău. Ne face să nu mai avem încredere și să ajungem la concluzia emisiunii de acum vreo două, trei zile. Poi emigrăm cu toții, plecăm. Nu vrem. Eu nu vreau și cei din generația mea, tot mai mulți, nu vrem să trăim într-o țară de genul ăsta. Codruț, răspundeți dumneavoastră la... sunteți dumneavoastră primul care răspunde la întrebarea pe care am pus-o și eu la emisiunea asta vreau să ne unească și asta nu se va întâmpla peste noapte se va întâmpla în timp atâta timp cât noi vom ieși în stradă pentru principii, acum e testul ăsta nu e fundamental pentru națiune în detaliul lui e fundamental principiul ieșim să respecte regulile ieșim ca legile noastre să fie de tip principial să respecte statul de drept pentru că cu asta avem o problemă. Dezvoltarea țării noastre încetinește din cauza că la noi nu se respectă legea. Foarte am interesant, ce spuneți. Atât de multe uh, momente în care am fost dați în spate. Am fost primit târziu în Europa pentru că noi nu respectam reguli, pentru că eram profund corupți. Mm. Am reușit cumva să pătrundem. Codruț? Nu se pune problema acum să ieșim din Europa, dar se pune problema să facem pași în continuare într-un sens progresiv, să nu facem pasul înapoi. Codruț, e, e interesant, deci ați făcut o observație foarte interesantă și vă mulțumesc pentru ea, dacă stai bine să te gândești, lumea a ieșit în stradă în apărarea statului. Foarte interesant, foarte interesant. Deci, suta asta de mii de oameni nu au ieșit fiecare pentru el să ceară ceva, un avantaj, ca o clasă de clasă sau individual, a ieșit în, apă, în apărarea statului. Ceea ce nu s-a mai văzut până acum, eu nu mi-am minte să se mai fi văzut în România. Cât despre ani ăia de după Revoluție, să știți că da, am avut mult de pierdut, v-am mai spus și nu mă feresc să spun asta, e dovedit istoric, din fericire sau din păcate nu știu cum să zic. România a votat ca ghebiști atunci după Revoluție și asta ne-a întârziat într-adevăr ca națiune europeană și intrarea în Uniunea Europeană și în NATO și așa mai departe. 0372069599. Ne unește sau ne dezbină ceea ce se întâmplă acum în România? Bună ziua Eugen! Bună ziua. Moise. Ceea ce se întâmplă acum în România ne unește și din păcate, uh, dar din păcate ne unește doar pe anumite generații. Uh, anumite generații, cum s a mai specificat, sunt intoxicate. Cu... Nu, nu, nu din greșeală. Nu din greșeală. Nu s-a transmis. Nu, nu, nu este faptul că ei nu știu Că se transmite uh, De la dezbaterea respectivă Pe, pe Facebook sau că, televiziunea nu, că Iordache nu înțelege Ei nu înțelege Nu, înțeleg nu, nu, tot. nu, nu, nu înțelege Pe tot, cuvânt dacă înțelege înțeleg, nu înțeleg, deci... înțeleg dar cu cinism Și mă refer aici la Televiziunea respectivă intoxică pe unii și pe alții Și eu am aceeași probleme cu părinții mei Foarte greu am reușit să-mi conving mama De ceea ce fac i-am relatat. Mamă, uite, negru pe alb, uite ce scrie în legile astea și abia atunci am reușit să conving și poate încă n-am -am ajuns în punctul în care ea să renunțe să se mai uite la televiziunile respective. Nu vine să cred am mai avut și mai asta. nervez foarte, foarte Eu rar. Eu trebuie să le oferim ceva, în schimb, în locul televiziunilor. Am mai avut discuția asta aici. Deci nu, nu trebuie să ne prefacem că E vina lor, e și vina noastră și e mare. Pe de, uh. parte, pe de altă parte, vedeți, dumneavoastră, spuneți, se cască o propastie între noi și părinții noștri, insinuând cumva că luptând pentru un viitor, preferăm să n-avem o propație între noi și copiii noștri. Știți, între, între nepoți și bunici, întotdeauna a existat o, o relație specială. Ce se întâmplă în România? Cum e posibil, și vă întrebam asta în campania electorală, cum e posibil ca bunicii, să accepte îndatorarea nepoților pentru a primi acum o pensie mai mare. Din cauza intoxicării, intoxicării cu informații creșite și revin la cinismul care îl specificam. Și în campania electorală, în toate campaniile electorale aceste, televiziuni, intoxică populația și ne, să mergem în direcția respectării legii. Acolo nu se respectă legea, ce se întâmplă cu acest CNA? Nu, acum se schimbă. A, am înțeles. Ce e, se întâmplă cu acest CNA? Hai nu? să vă zic o chestie. Deci, la un moment dat am intrat într-un soi de, nu știu cum să spun, am făcut o declarație, mi-a răspuns domnul Jucan de acolo, care nici nu e cel mai rău dintre membrii CNA-ului. În fine, eu, eu am spus că trebuie desfințat CNA-ul, nu pentru că el n-ar avea o lege bună, ci pentru că CNA-ul, ca și multe alte instituții din România, ne demonstrează că degeaba ai o lege, ea devine o formă fără fond, așa cum spunea Titu Maiorescu acum 100 și ceva de ani. Degeaba ai o instituție sau o lege, o lege este o instituție, dacă oamenii fac altceva cu ea decât scopul ei, decât spiritul ei. 0372069599 La un dat o să facem o pauză de 2000 de publicitate, după care reluăm să rămâneți pe frecvență. Gabriel, bună ziua! Bună ziua! Vă eu, eu cred că sunt unici doar cei din stradă Și treptat, cu fiecare ieșire, se mai unesc alții cu ei Dar văd, aud de la toată lumea și eu trăiesc pe propria piele Acasă nu sunt făcute uniunile. Și asta pentru că argumentele, nu că nu sunt destul de solide Mie mi s-a argumentat că a spus la televizor uh -huh. Asta e cel mai important argument Nu faptul că eu sunt copil că eu sunt nepot sau o rudă apropiată, nu sunt de încredere în comparativ cu televizorul. Vă înțeleg asta frustrarea, e. dar în, pe de altă parte vedeți că ați primit vreodată evangheliști acasă? A venit, v-a bătut cineva la ușă să vă spună da. de Isus Și ați, văzut, ați reținut formula asta, stă scris că s-a întâmplat așa? Stă scris. La început, cuvântul scris era important. Faptul că cineva îl scrisese pe ceva îi dădea greutate, greutatea adevărului. După care a apărut televiziunea și imposibilitatea de a concepe că cineva la televizor poate să spună o minciună. Aceste generații au trăit acea perioadă. Nu-și imaginează că cineva poate să mintă cu nerușinare. Frust, frustrat, o minciună frustrată. Ba da, și imaginează, își imaginează pentru că pe mine. Pe mine argumentul ăsta mă combate. Eu sunt fiul cuiva, sunt ginerele cuiva și cu asta sunt combătut. Deci faptul că eu sunt o persoană de bună credință și de fiecare dată dispusă să îi ajut cu orice mi se cere, iar când vine vorba de subiectul ăsta și le spun că sunt înșelați, mi se spune că ei știu de la televizor. Deci eu, eu am ieșit aseară prima dată, nu sunt din București, dar am venit în București pentru că mi-am promis mie și m-am simțit dator să fac asta pentru că nu aveam liniște în casă. Și acum când, când vorbesc cu dumneavoastră, voastră tremur, îmi tremură vocea, nu știu dacă se aude și îmi tremură, mi-a crescut pulsul. Pentru că nu e felul meu de a judeca lucrurile. Vrei să vă spun ce îmi spun prieteni de, de vârsta mea? Oameni din generația mea se uită la mine ca la un ciudat și mai în glumă, mai în serios. Și spun că doar tu puteai să faci asta. Că ce treaba am eu de m-am dus acolo? Despre ce vorbim? Din păcate, da, am fost impresionat de ce am văzut afară, a seară. Da, de oameni pe care nu-i cunosc. Că am intrat și am vorbit cu oameni pe care nu-i cunosc. La fel cum a spus dumneavoastră. Sunt un om realizat, am tot ce îmi trebuie în țara asta. Doar că nu, nu pot să trăiesc în sistemul ăsta. Și este prima dată de o lună și jumătate când mă gândesc foarte serios să plec. Nu, Sper stați, să... stai, nu, nu plecați niciunde. De ce să plecați? Nu știu. Nu Hai știu să vă povestesc ceva Deci la primul protest și la al doilea protest. <laughs> M-am prietenit cu o doamnă mai în vârstă, undeva la 65, poate 70 de ani. doamne, de fiecare dată a mers pe jos, de la universitate până la Piața Victorii. Aseară, traseu fiind mai lung, m-am zis, cred că am făcut vreo între 7 și 10 km, o să mă uit pe Google Maps să văd exact cam cât am mers aseară. Mulțimea din București vorbesc. Doamne, și nu m-am mai întâlnit cu, cu doamna aia și cu soțul ei. Eram așa oarecum, adică îmi părea rău, eram și eu cu soția, vreau să-i o prezint. Ne-am întâlnit la metro, dom'le, ce credeți? Deci la metro la sfârșit, ia uite, dom'le. Bun, Romeo și Călin rămânesc pe fir, ceilalți continuați să sunați la 0372069599. Revenim după două minute de publicitate. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Romeo, mai sunteți acolo? Prezent la Mai stați, vă rog, un minut, pentru că am scos jurnalul de știri și atunci trebuie să fac eu pe știristul. A scris președintele Iohannis pe Facebook să vă citesc un mesaj, zice așa, Guvernul nu poate să treacă peste voința cetățenilor care este suverană, Vocea oamenilor nu mai poate fi ignorată. O democrație solidă este una în care majoritățile nu abuzează de drepturile lor doar pentru că dețin vremelnic puterea. Solicit guvernului să abandoneze demersurile privind grațierea și modificarea codurilor penale. România are doar de pierdut din prelungirea acestei situații care a scos zeci de mii de oameni în stradă. Președintele cere de fapt guvernului să aștepte rezultatul referendumului. Să nu se teamă de ceea ce națiunea noastră va decide. Ce ziceți, Romeo? Iohannis joacă un pic defensiv, dar și-a schimbat un pic poziția în ofensivă. Uh, cred că vrea să vadă unde o să continue protestele, ce o să ceară piața, ce o să ceară strada și sper ce, că o să ajungă mesajul nostru al cetățenilor la acești guvernanți mai mult sau mai puțin? Mare lucru, Iohannis, nu mai are de făcut. A făcut cam tot ce putea face, din punctul meu de vedere. Mai sunt acum niște idei care circulă pe Facebook, că, de exemplu, dacă ar aproba niște sute de cereri de grațiere pe care le are la mapă, atunci chiar ar lăsa ordonanța cu grațierea fără obiect și nici Voiculescu n-ar scăpa. Haideți să ne întoarcem la dezbaterea noastră de astăzi, Romeo. Vă anunț pe toți că trebuie să sunați la 037 și că o să prelungim discuția emisiunea în România în direct până la 14.30. Romeo, vi se pare că suntem mai uniți sau mai dezbinați după tot ceea ce s-a întâmplat în România? Poate un pic mai uniți. Dar înainte că tot ai adus și tu aminte și chiar vreau să menționez Uh, unul din ascultătorii dinaintea mea, uh, cel care a fost uh, încancerat, spunea de condițiile Horatiu. De penitenciare, da. uh, Horatiu, uh, după părerea mea, mai mult sau mai puțin avizată, până la urmă oamenii aceștia își merită soarta. Spunând acest lucru, fiind conștient de faptul că poate există oameni care nu merită să fie acolo, care sunt, eu știu, din greșeală, dintr-o greșeală simplă, stupidă, sau care pur și simplu vor fi și condamnați să Nu, nu stați, pentru arăzut... asta există, deci unul, există procedura grațierii individuale, individuale, nu colective, pe care o dă președintele după ce un aparat verifică condițiile, Asta a făcut și Barack Obama, că vi se tot spune la televizor că a grațiat Obama. Nu știu câți așa este, dar au fost grațieri individuale, nu colective. Exact, exact. Și lumea trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Din nou, nu, nu vorbesc de grațiere ca și cum cineva n-ar meritat, ci doar faptul că ea nu trebuie să vină în forma aceasta. Dar revenind la, la întrebarea ta și la subiectul de astăzi, Uh, nu știu cât de mult ne unește sau ne El exact cum au spus mai multe spre. într-un fel ne unește, dar ne unește pe cei care deja suntem pe partea, pe partea cealaltă a baricadei însă, după părerea mea, e o chestie pe care o tot văd și, din păcate nu o văd să se bunătățească uh, Spune și Cosrus mai devreme că avem o, o problemă cu educația și cu, cum spuneai și tu, cu cei patru ani de acasă, șapte ani de acasă, dar trebuie să știi ce, să nu furi și așa mai departe uh, România are o mare, mare problemă cu educația și cea informală de acasă și cea formală din școli și datorită acestei lipsă de educație, unii suntem mai educați sau alții și destul de clar că niciun om nu e 100% egal cu un altul, însă acești oameni mai puțin educați decât alții au învățat să se descurce cum pot și în lumea lor cred că e ok dacă politicienii și guvernanții fură, asta timp cât și fac ceva și e E foarte fost cu cazul din asta. E românica de care vorbea domnul Cristian Tudor Popescu, ce zugrăvizul noastră, Romeo. Exact, exact. Și e foarte greu pentru acești oameni, să știu să se informeze corect, pentru că exact cum spune și tu iau de bună ceea ce vă televizor, și sunt niște oameni care nu au capacitatea de a înțelege anumite lucruri. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Hai să nu ne îmbătăm cu chiar. Adevărul este că povestea asta cu amnistierea, cel puțin, a explicat-o și Petreanu dimineață, o explic și eu de câte ori am ocazia, e atât de cusută cu frânghie, cu frânghie cu sută nu alta. Pentru că în lăcomia lui de a, sau de spaimă să nu piardă... Vedeți, în momentul de față singura ruptură care se poate produce în interiorul PSD-ului. De acolo poate veni la un moment dat un semnal de genul Dragnea, oprește-te, că ne distrugi. Adică ce mai așteptăm. Și atunci, ca să nu se întâmplă chestia asta, ei au făcut aia cu amnistierea de așa manieră, încât după aia cu cioda prin Seville și aia să nici nu le fie teamă să facă abuzuri. Adică să eu... prejudiceze statul român. De-aia vă spun că eu... eu nu cred că sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg asta. E foarte simplu de înțeles. Este, dar uite că pentru foarte mulți nu este. Uh, sincer, e, e, e foarte clar pentru că ei nu... E... Dragnea sau cineva din interiorul PSD-ului nu are cum să, să vină să-l da pe Dragnea jos sau să schimbe. Pentru că, ca și noi, ca și tine, toți suntem înconjurați de oameni care ni se aseamănă. Nimeni nu ține, din motive probabil psihologice, oameni care sunt diametral opuși. Nu e adevărat. Și... Vă contrazic. Dacă dumneavoastră credeți că toți sunt hoți în PSD, greșiți. Uite, vă spun de o persoană care mie nu-mi place, dar pe care o cunosc destul de bine, Gabriela Vrânceanu-Firea. Gabriela, Firea nu e hoată Sau cel puțin n-a fost până acum acuzată de nimic în sensul ăsta. Și eu nu știu de hoață pe Gabi Firea. cer scuze, dacă m-am făcut greșit, înțeleg. nu am spus că toți peseziștii sunt foți, doar că o masă critică din PSD și parcă circulă o listă pe Facebook, nu știu, nu am verificat să știu cât de e, dar cu vreo și ceva de nume care sunt condamnați sau cercetați. Sunt o 21 au avut pe listă la intrarea în Parlament cu probleme penale. V-am făcut chiar eu, a făcut și Mediafax au făcut, mă rog, jurnaliștii care au fost interesați de asta. În campania electorală a fost această uh, divertare a interesului către salarii și pensii. Cum dăm noi așa la tot poporul și tot ne mai rămân bani ca să nu aruncăm România în aer? După care, vedeți, acum dau din colț în colț. E o problemă mare asta de care vom discuta, bineînțeles, atunci când va veni uh, momentul. Dar, din această cauză, diversiunea chiar a funcționat în campanie electorală. Nu s-a discutat despre problema principală a PSD-ului asta cu corupții. Și problema asta a explodat imediat după ce s-a urcat la guvernare, că era grăbit Dragnea, nu vrea să ajungă în fața instanței. Călin, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise, din Făgăraș vă sun. Domnul să ascultă emisiunea și nu vine să crede. Unde ajungem cu discuțiile? Unde se ajunge cu discuțiile? Hai cu... haideți să nu vorbim de așa în termen legal, în termen juridic. Să vorbim, cum știu eu, act de clemență. Este mm -hmm. un act de clemență. Spuneți de domnul Voiculescu, Spuneți de domnul Dragnea. Ok, sunt de acord. Au furat sau ce au făcut ei. Să se tot talentul la cei care au vorbit înainte și cei care sunt mai luminați în țara asta, tot talentul lor să se strângă undeva ca să recupereze prejudiciul. Dar, vă dau un răspuns. Mai devreme am spus de bunicul dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, vă dau și răspunsul. De ce nu găsea pe cineva să-i taie lămnele? Păi, v-am spus eu, pentru, din cauza pentru, a, vă spun de ajutorului ce. cei, social. Cei săraci, Cei săraci. ori sunt plecați peste ortare, la muncă, că nu toți fură, sunt și care muncesc acolo, ori sunt în pușcării, că au furat o găină, au furat nu știu ce, ca să... De mâncare. Sunt și cei care au furat și care sunt bolnavi. De deci, în ceva, țara noastră nu criminali. mai sunt oameni săraci care să aibă și nevoie de muncă, ziceți nu mai, noastră. Nu mai sunt. Eu Ce vorbesc, un... uitați-vă pe statistici. Deci, 40% Bun. din populația în vârstă de muncă a României este inactivă Bun. profesional. Adică, Doamne, nici măcar de... nu-și caută de lucru, înseamnă inactivă. Să știți, nu sunt șomeri. Nu-și caută de lucru. Magazin. Am un magazin și eu nu găsesc oameni să vină să-mi lucreze cu ziua sau mă rog, să-mi facă chestii mărunte care trebuie să făcute mărunte. Pentru că nu, nu mai sunt. Dar haideți, haideți să vă întreb ce Să vin la, la... a spus de ideea asta, ce circulă pe Facebook, că bă, să se dea un, un grațiere individuală de către... Dar dacă tot se dă o grațiere individuală, nu poate domnul Iohannis, nu știu, vă întreb, că nu mă pricep. Domnul Iohannis, nu poate să spună da, să beneficieze cei cu furturi, mărbunte, cei cu. Ce necăjiți? Nu violatorii, nu criminali, nu. Uh, uh, nu, nu. Ascultă-mă puțin, Calin. Nu poate să așa. Nu. Nu. nu. nu e să și cu da? Nu. Președintele, în primul rând, că președintele nu dă decât grațieri individuale. Adică îl ia pe Horatiu, să zice, în care a vorbit la începutul emisiunii și îl analizează. Da. În ce condiții da. a fost condamnat? Ce a făcut? Care e pericolul social al faptei? În ce măsură fapta respectivă mai reprezintă un pericol Am, mare înțeleg. pentru societate? Vreau, vreau dacă mă, are vreau copii vreau care depind de el, dacă are o familie, vă mă înțelegeți, cât e pedeapsa, cât spun. mai are de executat. Eu vă spun, da. nu, nu stau la București, nu știu exact care sunt trebuie. că dacă a ajuns discuția în vârful da, e de bine. Da. Da. La televizor vedeți, fiecare post dă să se întâlneagă ce vrea fiecare. Bun, vă pentru că uh, au ajuns, de... doamne, Pentru că au ajuns posturile TV din da. România să fie patronate da. de niște infractori. Da. Da. Aceasta Și e o evidență. Și de străini. E în mare majoritate de străini. Bun, nu. Uh, haideți să vă întreb ceva pe dumneavoastră. Alu. Personal. Personal, Deci vorbiți la un post de radio care are patronat străin. Aveți vreo problemă în legătură cu Europa FM? Nu. Mai nu. e ProTV-ul da. cu patronat străin în România, canal D și cam atât. Dom domnul Mois, o întrebare, dacă mai vreau permiteți. Vă, da, vă pun Credeți da. că dacă uh, se dă sau nu se dă grațiere sau uh, urmează următoarele alegeri sau, mă rog, nu, că avem în alegeri până, care... în 2019, Bun, până în 2019, domnule. până în 2019. Credeți că nu o să apară alți hoți? Până în 2019? Cred, Cred că puterea exemplului e foarte importantă. Nu, domnule. Ascultați aici bună întrebare. Eu zic așa că cu cât mai bun e exemplu de scăpare, cu atât mai mulți hot ori să apar. Credeți că se sperie vreun om politic că, că l-ați băgat pe dranea în pușcărie sau pe voi? Da, nu, ea, nu eu cred așa cred. Bă, eu când văd banii, credeți că... Credeți da, eu că așa cred. Și cred că ei deja sunt bolnavi. Cred că nu mai contează lei banii. puterea. Domnule, puterea. îmi pare rău să vă spun. N-aveți argumente. Uite, hai să vă mai zic o chestie. Acum 2 ani... 2014 a fost 2013-2014, când au intrat noile coduri în vigoare. Atunci, prin efectul noilor coduri, pentru că s-au schimbat niște infracțiuni, a funcționat o grațiere mai degrabă decât o amnistire. O grațiere din care au ieșit din pușcărie vreo 400 de oameni. La noi, în România, tot timpul sunt astfel de evenimente, mă rog, îmbrăcate sub o formă sau alta. Acum avem însă un act explicit și asta a produs revolta populară. Vă mulțumesc pentru opinii, Călin. Bună ziua, Alina! Bună ziua! Vă ascultăm! Vă, vă, vă sunt din București. Uh, nu cred că suntem mai uniți noi ca nație, ci o anumită mână de oameni care ies dincolo de Facebook. Alina, pentru că dacă... Alina eram o mână de oameni când ne-am strâns 300 la universitate cu un banner da, mare pe care -am scria rușine cu câți oameni au fost la vot și da? garantez că aceiași oameni care au fost la vot sunt și cei care protestează. Eu sunt convins că au ieșit în stradă mulți oameni care n-au fost la vot. Sunteți convins? Da. Eu, eu nu cred. Eu cred că sunt aceiași oameni care au fost vocal pe Facebook, prieteni, cunoștințe, care pentru, dacă m-aș fi luat după ce am discutat noi după vot, n-ar fi ieșit PSD-ul. Sunteți hipsterici. Pentru că... Poftim? Sunteți hipsteriță, am zis. Vreți dumneavoastră să fiți altfel? Dumneavoastră care ați ieșit în stradă, ca dumneavoastră nu sunt mulți. ba, uite că sunt. Iertați-mă, încă o dată. O mână de oameni eram atunci când eram 300-500 la universitatea. Acum au fost 100.000 de oameni. Eu, eu nu vreau să spun că ceea ce s-a întâmplat nu are un impact foarte mare. Problema este că impactul ăsta se face la aceiași oameni, părinții. Da. noștri, bunicii noștri da. nu au acces la această informație, nu ajung la ei. Este foarte greu să combați ceea ce aud în fiecare Așa zi. este, la televizor, ziceți? La televizor, da. da. da așa este, de-aia am și, și spus că televizor... am abandonat televizorul. Deci nu, nu da. se mai poate schimba nu. nimic, din punctul ăsta de vedere. Din punctul ăsta de vedere, nu. Ideea este că ei sunt în continuare da? Așa. cu aceeași părere. Poate să mai schimbat puțin. Mai... puțin. Puțin. Hai, negociam. Am, încerc, am, încercat, am încercat să le schimb părerea. Problema este de educație a generațiilor care nu au simț civic. Nu au apartenență e... către România. Vedeți, dumneavoastră... cine, a ieșit în, da. cine a ieșit în stradă inclusiv noi am ieșit pentru copilul nostru, pentru copiii noștri, pentru copilul meu respectiv, că nu vreau să trăiască cu povara aceasta. Numai că noi nu suntem învățați ca nație să privim către viitor, Alina, în perspectivă, trăim cu problemele de, zi cu zi. de astăzi. Ei, de zi cu zi. E normal până la un punct, dar de ce nu vă puneți problema că părinții noștri au făcut revoluția tocmai pentru ca noi copiilor să nu mai da. trăim în comunism? Atunci când îi acuzați, undeva. Da, spuneți. Păi nu, atunci când îi acuzați că ei n-au trăit, nu au avut educația noastră, de ce nu vă gândiți la asta? Dar nu-i nu acuz. Nu-i acuz că sunt foarte drag și mă gândesc și la ei nu-i acuz, ale au fost circunstanțele. Ideea este că generația pe care au crescut-o părinții noștri. Adică în noi? general, adică noi, da, da, adică noi, în marea ei majoritate. Nu, e, e, nu este învățată cu responsabilitatea, este învățată cu ni se cuvine. Nu, nu, nu ascultați-mă, Alina, să nu confundăm viitor. totuși anumite lucruri. Încă o dată, aveam de unde să ne luăm niște principii fundamentale decât de la părinții noștri. Poate că noi, având mai mult acces la informație, decât a avut generația lor, grație internetului, să o spunem cu subiect și predicat. Poate am avut posibilitatea unei alte deschidere a orizonturilor, dar n-a fost numai asta, s-au mai întâmplat niște accidente, niște alinieri de planete. Credeți noastră că dacă n-ar fi fost anii ăștia în care dna chiar a făcut curat în clasa politică, credeți că nu i-am mai fi avut acum? atâta avânt în a apăra sau a cere, niște idei atât de abstracte precum corectitudine? 0372069599, continuăm emisiunea până la 14.30, suntem live și pe Facebook. Dan, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Eu cred că gradul de unire este direct proporțional cu percepția pe care o avem față de rău care este în față. Dacă stăm să ne gândim că înainte de Revoluție oamenii aveam senzația că sunt mai uniți, cred că eram mai uniți pentru că ni se părea că statul e nelegitim, e un rău personificat în Ceaușescu și însemna că binele este 180 de grade, direcție opusă față de ceea ce e, e sistemul. de tânăr? Sunt. Dar să mai torc de gânduri. Atunci să vă spun și -și eu. Să vă spun eu așa. Înainte de Revoluție, oamenii erau uniți de foame și de frig. Colegi e de atât cerulă, de simplu. Nu? nu de cerulă, nu. Așa era în apartamente. Foame uh, și frig. Erau uniți un pe la cozi, erau uniți, înțelegeți. Așa se năștea într-adevăr, o opoziție, o conștiință de opoziție față de regim. Uh. Moise, nu ți spunea nimeni problema că e statul ilegitim, să știți, înainte de revoluție. Din contră, aveam o, o educație din asta patriotică, sănătoasă, naționalistă. Noi suntem aici de multe mii de ani, recitam eu pe scenă la cântarea României. În România, în România e un sentiment de bine la foarte multă lume care reușește să dribleze statul sau să evite o amendă sau să și asta cred că vine tocmai din perioada aia în care orice driblare a statului. Nu vă ia. înșelați. Am studiat problema. Corupția este veche în România, nici măcar nu vine de la otomani. E de dinainte de ei. Noi am corupt pe otoman, otomanii pe Exact. <laughs> V-am mai recomandat această carte, încerc să mai amintesc exact cum se numește, Istoria trădării la români. E în două volume uh, da. și o să aflați niște lucruri foarte interesante despre comportamentul nației, mă rog, poporului nostru și dinainte de venirea turcilor în Europa. Uh, și Andrei Plășo are o carte vis-a-vis -vis de Spiritul nostru Balcanic care cred că surprinde foarte bine aceste aspecte și ceea ce simțim noi de ce simțim așa. Cert este că eu cred că unirea Celor care doresc să se mobilizeze împotriva ce se întâmplă acum va fi direct proporțională cu sentimentul că ne va afecta în mod direct. Cu cât vor fi mai mulți... Uh, unitate. Unitatea. Nu, vă referiți la o unitate. Unitate de gândire și o opoziție față de ceea ce se dorește. Pentru că mie mi se pare că toate discuțiile au ajuns sunt derizoriu. Doamne, dar în nu, derizoriu nu. Deci nu ne afectează în mod direct. Nu atât de direct. Hai să ne înțelegem. Cei mai mulți dintre noi nu facem afaceri cu statul. Nu avem probleme cu primăriile, nu avem probleme cu abuzul în serviciu. Uh, Noastră păi tocmai, că din cauza asta spun, tocmai din cauza asta spun Eu nu-mi doresc ca această lege să treacă Pentru că atunci În percepția celor care sunt dispuși Să sară gardul dincolo De limita legalității uh, Nu-i va mai oprim nici să facă lucrul ăsta mm, Tocmai din cauza asta Eu cred că nu trebuie să treacă o asemenea lege Și tocmai din cauza asta Cred că atât timp cât percepția noastră Va fi uh, Că ne va afecta tot mai mult Se vor uni tot mai mulți care să de opoziție. Că ne va afecta, da, de acord cu dumneavoastră, nu neapărat și în mod direct. 0372069599. Bună ziua, George! Bună, Moise, și bună la, la toată lumea. Eu sunt din, din Italia, din Verona, unde sunt deja de aproximativ 5 ani, și pot să spun că o să vorbesc din perspectiva celui care deja e aproape cu un pas mai. Mă... Cu un pas mai aproape de emigrarea totală. Și asta datorită faptului că se întâmplă ceea ce se întâmplă în România în momentul de față. Adică, cu un pas este... mai aproape, ați plecat, dar vă gândiți să nu vă mai întoarceți? Exact, exact. Asta este uh, întrebarea esențială, existențială, care ne opuneam de ceva timp uh, și care devine din ce în ce mai uh, apăsătoare, mai, uh, ca să spun așa. Pentru că, din punctul meu de vedere, am venit timpul să separăm moilele de capre. Așa. Și anume, uh, faptul, întrebarea zilei de astăzi, dacă ne unește sau nu uh, uh, situația actuală, este ne unește și ne dezbiune în același timp. Așa. Au fost mulți interlocutori, faptul că uh, ne unește pe cei care suntem cu aspirații mai mari, cu idealuri, dar în același timp îi unește de cealaltă parte pe cei care nu au acele uh, idealuri și aspirații. Nu cred. Și ne pun, ne pun în împotrivă. Și o să și explic uh, de ce lucrul ăsta. Pentru că nouă, ca nație, și am foarte mulți români care vin în, în Italia, care, cu care lucrez aici, care am contacte și așa mai departe, care vor să facă aceleași lucruri care le fac în România, în Italia, să se descurce, să se combine, că așa e românește, că așa ne place nouă, să ne driblăm, să ne faultăm singuri. Adică mai exact ce vor să facă? Evaziune fiscală sau ce vor să facă în Italia? Nu, să ciupească cum pic de aici și un pic de acolo, să nu joace după reguli, că până la urmă aici, aici e vorba. Da, din ce știu eu, în Italia, spaima națională e guardia di finanțe. de finanțe. De-aia v-am de evaziune fiscală. Cam... Nu doar, nu doar. Sunt carabinieri, sunt este poliția autostradale, toți sunt, nu, nu sunt doar uh, goada din finanță, uh, în special pentru italieni, dar uh, uh, sunt foarte mulți români exact cu același concept de a face lucrurile ca. La fel cum le făceam în România. Dacă nu au reușit să descurce cu destui bani aici, au plecat în altă parte că e mai ușor acolo. Eu nu știu nu multe ești... cazuri, cum spuneți dumneavoastră așa. Din contră. Mie mi se pare că cei mai mulți dintre românii plecați din țară sunt muncitori, hotărâți pe treabă. Atragi, bineînțeles, de, un, de alt, un alt sistem meritocratic care se reflectă în niște salarii mai mari în vestul Europei, mai mult da, decât da. în Europa, și că ei acolo, de fapt, întâlnesc un sistem pe care nu-l găsesc în România. Deci correct. așa mi se correct. pare mie Corect. ori fi când la câteva milioane correct. de români plecați Și vă câțiva care vor să facă Nu știu ce furtijaguri pe acolo Asta e normal până la urmă Sunt correct. lucruri inevitabile Sunt Doar că este un, uh, un mare doar aici În momentul când Ei au văzut un sistem care funcționează acolo Ce fac când se întorc în țară? Când se întorc în țară Mulți dintre ei au uh, o experiență și un curaj, un spirit antreprenorial de fapt ăsta e spiritul antreprenorial care îi face să reușească și în România chiar dacă aici regulile sau chiar dacă aici jungla e mult mai mare decât în Italia sau în Spania sau pe alte părți Eu am mari speranțe de la românii care se întorc, să știți Eu știu că uh, noi da. primim cu brațele deschise Întreba Întrebarea este uh, Ne mai întoarcem? Păi da Tocmai v-am invitat înapoi Vă Ai așteptăm, stiu. chiar dacă nu vă așteptăm Adică vă așteptăm cu brațele deschise La modul teoretic Însă, trebuie să fiți conștienți Că aici Mediul, concurența E mult mai dură și mai acerbă Decât acolo, tocmai e mai ostil Mediul, inclusiv de afaceri Tocmai pentru că aici nu se respectă Regulile întotdeauna, dar uite, facem progrese Mulțumesc pentru telefon, George 037 2069 599. Bună ziua, Maria Bună ziua, Moise Vă ascultăm. Greu, cu Cred că Maria, ne sunt pline ne toate liniile acest de la începutul emisiunii. Ok, ne vor uni, da, Ne vor uni, mai greu, va mai dura, dar ne vor uni. Exist într-adevăr într-o, nu e nu un frăpas neapărat, o diferență de opinii, de mentalitate între generații. De idei? părinți, copii, de idei, de idei. Așa. Între părinți copii, nu avem puterea, nu avem răbdarea, nu avem capacitatea să comunicăm bine între noi. Ca să putem să înțelegem, unii de la alții ce bine. Chiar dacă le explicăm părinților, ei e mai greu, dar dacă avem răbdare cu ei, îi vom face să înțeleagă ceea ce gândim noi. Dar unde ne grăbim dacă Maria? De ce să nu avem răbdare? Păi, nu mulți au răbdare că de ce? De, tocmai de aia se spune, nu, mama și tata nu mă înțeleg cu ea, au votat aia, au votat aia, ok, le explicăm. Da, au fost manipulați. Pe televizor, dar trebuie să-i facem să înțeleagă. I-au votat și mama și soacra psd dar au înțeles după ce au votat. Nu ne-am zis pe cine votez. Întotdeauna sunt două lucruri foarte diferite. Asta cu PSD-ul e în felul următor. Contextul între ce au avut de ales. Exact. Adevărul e că nici exact. de data asta n-a fost cine știe ce ofertă electorală. Poate să supere UCL-ul da, pe mine câteodată. Dar la pensie a convins-o să pună ștampila acolo. Ok, dar, dar nu despre asta, asta vorbim acum. Problem. Acum vorbim despre înfrângerea brutală. A unor norme e, da. morale și legale de bază, e, imediat așa după alegeri. De să că dacă explic mamei, mama tu m-ai învățat să nu fur. Așa? Dar unde ce fac ea acum. Forțat ne obligă să indicăm ceva care nu, nu e corect, să acoperim ceva care nu e, nu, e, nu e în ordine, nu e moral, nu e religios, mama, așa cum credeți că ar trebui să fie. Da. Și? Deci nu, nu ne vor uni, fiindcă dacă reușim să comunicăm cu toții, ne vor uni, vom ieși cu toții în stradă. Vom ieși, voi ieși iarăși, vom ieși. Ne vor uni toate astea. Toate, toată treaba este să nu punem problema în mod adversativ atunci când discutăm cu părinții, dar nu numai cu părinții și cu prietenii și cu vecinii noștri. Ce dacă au votat PSD-ul? E dreptul lor să voteze PSD-ul. Sigur n-au votat PSD-ul pentru așa ceva. Pentru că PSD-ul n-a făcut campanie cu asta. Susține Glindeanu că e pe nu știu unde în programul de guvernare. Doamne, chiar m-am apucat să caut. Au programul ăla pe site-ul îndrăzneste sacrezi.ro. Nu e adevărat ce spune el acolo. Nu așa ceva au avut în oferta electorală. Încă o dată. Încă o dată, gândiți-vă la asta bine de tot, că și v-am spus-o destul de recent. Dincolo de oameni, de mulțimi, de 500, de 1000, de 100 de mii de oameni, sunt ideile. Deoarece ideile se transmit. Ele subzistă capacității unui om, după ce a fost lansată ideea, da? de a o duce mai departe. Ea e preluată de 2, de 5, de 100, de 100 de mii și se creează un val. România acum este pe un mare val, de care eu, ca jurnalist de 23 de ani în țara asta, vă spun sincer, sunt mândru. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.